Ara passant 10 minuts de dos quarts d'onze del matí, continuem, com deiem amb la secció de salut i parlant amb la farmacèutica Ana Maria Fornés. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Que és de les últimes vegades que ens acompanya en aquesta temporada, abans que marxem de vacances, i per tant ens volíem posar les piles, fer deures i marxar de vacances preparats, que això també ens hem de preparar des de l'àmbit sanitari, no? Sí, no solament s'ha de fer l'equipatge de roba, sinó que també s'ha de fer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 els que han de eh, els que, porten, els que a nevera, doncs sempre has de portar doncs un, una nevera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 que a vegades hi ha persones que, que se n'obliden molt sí. no sé si, a, si podem dir que especialment homes que, que no em fan servir mai però sí que hi ha persones que és que, que no els molesta que no els molesta sol i no se'n posen mai i allò que són les 12 a migdia dia i fa un sol espaterrant i van tal qual sí. no? doncs és, és bo portar-ne portar llavors una petita eh, material de cura uh -huh. mm? o sigui antissèptics tòpics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 segons no estiguin contraindicats eh? en aquest cas pa parlem del paracetamol parlem de l'ibuprofè doncs que tant et pot servir per alleugerir un mal de cap com per alleugerir una torçada de turmell com per fer-te baixar la febre si en tens una mica o sigui, tenen vàries uh, utilit utilitats uh -huh. llavors, a nivell de, de l'anada ventre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 Eh, llavors es poden portar laxants que són dels que actuen en casos molt puntuals, que normalment tenen una, triguen unes dotze hores a fer l'efecte, llavors també és qüestió de calcular una mica i dir, doncs, per, per calcular l'hora d'aprendre-t'ho, que no t'agafi doncs, en mitja visita ja. en un museu, no? Clar. I en el cas dels antidiarrèics, doncs, també s'han d'acompanyar amb begudes de rehidratació oral, eh, els, els sueros, que, que en diem, que és per eh, reposar doncs, els líquids que perds. Uh -huh. Amb la qüestió de l'aigua, també s'ha d'anar molt en compte. Segons on vas, has de procurar que no beure aigua de la xeta, Utilitzar sempre aigua que estigui en ampolla, inclús que t'obrin l'ampolla eh, a davant teu. Vigilar amb els glaçons de gel. Ah, perquè aquí ens, po ens podem despistar, no? Sí, que els glaçons, clar, els, els fabricant amb aigua de l'aixeta, no? I inclús hi ha preparats que serveixen per desinfectar l'aigua. Ah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 Uh, hi ha també alguns viatges en què es recomana portar antibiòtics, però això ja ha de ser uh, per consell mèdic. Uh -huh. De fet, hi ha segons quins viatges que les mateixes agències de viatge t'ho recomanen, necessiten una preparació prèvia que necessita un temps. Moltes vegades és un mes, un mes i mig. perquè? Perquè són viatges que necessiten vacunacions i clar, les vacunes triguen un temps a fer efecte o inclús segons on vas, t'has de preparar pel peludisme. Llavors és una, és una medicació que t'has d'anar prenent però uns quants dies abans. Per això es recomana molt quan vas a contractar un viatge també t'informis bé de totes les necessitats sanitàries que tens. Per això que dius del temps, no? Perquè sí. si, si agafem un viatge d'última hora, segons quin lloc, de l'Àfrica, per exemple, segurament ens hauran de recomanar doncs, una vacuna pel que sigui i tot això hem de fer amb temps. Sí. També s'ha de tenir en compte una altra cosa, que en, aquest, en aquestes situacions, quan tornes del viatge... També eh, hi ha un període de temps que segons com pot arribar fins a un any mm. en què pot trigar a manifestar-se alguna malaltia que hagis agafat en allà. Per això quan, m -m -m quan vas al metge perquè no et trobes bé i has anat a algun viatge d'aquests de risc, entre mm. cometes, sempre és recomanable dir al metge que has fet aquest viatge. Has estat, no? sí. eh, també es recomana molt eh, no anar descalços allà on vagis, uh -huh. tant per evitar infeccions per fongs, com si et banyes, per exemple, portar un calçat que es pugui mullar, que puguis, eh, amb puguis entrar doncs, en, en el mar, uh -huh. en algun riu, en algun llac, tot i que tampoc es recomana gaire banyar-se en rius i llacs si no, si no està explícitament aconsellat. En el mar és una mica diferent. Home, déu nhi la de prevencions que hem de tenir a eh, l'hora de viatjar, en llocs, sí. en llocs, com dèiem, que no sigui aquí Catalunya, la resta de l'Estat, Europa, que sabem que doncs, és les condicions de tot l'any, no? però sí. la resta de països així una mica més exòtics, déu nhi no? Sí, i després també hi ha la qüestió de la síndrome de la, de la classe turista, Ui, sí. que afecta sobretot eh, a, a, a dones, amb, a, a gent gran,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 Primer de tot, retirar la medusa amb una tovallola amb aigua humida, però que sigui aigua humida, aigua de mar, uh -huh. o sigui, i després netejar bé la zona però amb aigua de mar, uh -huh. o sigui no utilitzar l'aigua la dolça. dolça, i en tot cas llavors si fa molt de mal és prendre un analgèsic. I hi ha pomadetes i això, no? Suposo? Mm, sí, alguna pomada hidratant, però bàsicament el que fa és és dolor. Llavors és, és això. És sobretot utilitzar aigua de mar.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 que s'ha oblidat de fer la formació. Això mateix, la... <ríe> això mateix. Doncs, Ana Maria, que passis tu mateixa també molt bones vacances. Gràcies. I esperem comptar tu també a partir de setembre. Això espero. Que vagi molt bé. Déu, bon dia.